A beszélgető partnerem Kőszegi Mátyás Japánból, szia! Szia, sziasztok! És tudsz magyarul? Abszolút, nem és probléma. Ha most az elején azt mondom, azt kérem, hogy köszönts minket japánul. Az úgy hangzana, hogy konnichiwa. Konnichiwa. Igen, ez szerintem bőven elég. Évekkel ezelőtt beszélgettünk már egyszer, Ika. és akkor azt mondtad el, hogy te tanítasz Német nyelven, ha jól emlékszem. Mindéken? Németet tanítok. igen. Az előző igen. beszélgető partnerem feltett neked egy kérdést. Lovas Lana, író, elég meghatározó az életében a szexualitás. Úgyhogy most azt a kérdést, amit ő feltett neked, tolmácsolom. Kapaszkodsz, vagy ülsz? Szoktam Már ülök és kapaszkodok is. Mert... Ha írnál egy könyvet... Miről szólna? Most tételezzük fel, hogy nem írtál, még nem tudom. Jó, nem tudjuk. Tehát, ha írnál egy könyvet, miről Igen, szólna ez Igen. a könyv? Őszintén lenne benne szó a szexualitásról. tudnád de úgy csempészni, hogy az nagyon intelligensen szóljon? Jöhet a válasz. Ez, ez most, hogyha japánul írnám a könyvet? Vagy, vagy japánról, tehát, hogy vagy csak ha írnék egy könyvet? Egyáltalán, ha írnál egy könyvet, ez a lényeg, írnál, miről szólna? Én foglalkozom egyébként valamilyen szinten írással is, de nem feltétlenül regényekkel, hanem egyébként a kiberbiztonsága kapcsolatban írtam a könyvet. De ha hát a regényre gondolok, ami, ami esetleg így 40 fölött már így a tapasztalataim során megfogalmazódna bennem, és, és természetesen beletenném, mert az életnek egy szerves része. Nyilván lehetne anélkül is regényt írni, csak én nekem... Az lenne kerek, hogyha mondjuk van egy főhős, vagy van egy szereplő, akinek ugye az életét, vagy az életének egy szegmensét követi végig a, a történet, akkor ez egyszerűen kihagyhatatlan, mint ahogy a, az étel, meg az ital, ez is hozzátartozik, viszont nem tenném túl súlyosá, mert az már akkor egy olyan jellegű regény lenne. Azt gondolom, hogy egy bizonyos egyensúly, az mindenképpen benne kell legyen, mert egy akkor tudunk azonosulni igazából a regénynek a, a szereplőivel, vagy az egész történettel, hogyha az valamilyen szinten hasonlít, a, tehát bele tudjuk magunkat képzelni, tulajdonképpen, és ha az hasonlít a mi életünkre, akkor éppen elérte az író is a célját. Köszönöm szépen, elolvashatom majd a könyvet, elküldöd? A, a kiberbiztonságosat vagyok, hát megint. mindegy, bármelyiket. <laughs> hát ha megírom a regét, akkor mindenképpen elküldöm, hogy ne. A legfontosabb számomra, első kérdésként a gyerekkort szoktam feszegetni egy de nekem most az, hogy hogy kerültél -e Japánba. Öm, azt hiszem, hogy ezt egyszer röviden elmondtam. Mondhatod, kicsit hosszabban? Nem mondom, szívesen. Pécsen végeztem egyébként, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakon, és a szakdolgozatomat én összehasonlító nyelvész ebből írtam, ahol a német és a magyar nyelvet hasonlítottam össze. És ahhoz, hogy az ember tulajdonképpen bizonyos tíziseket be tudjon bizonyítani, célszerű kitekinteni más hasonló nyelvtanú nyelvekre, és akkor a, a német meg az angol hasonlít, hogyha az angolal és volt egy kis hasonlítatás, illetve a Japán az egy ragasztó nyelvtanulóképpen, hasonlít a magyar nyelvtanulóképpen, és ezért kezdtem el tanulni az egyetemen, és az akkori tanárom most a feleségem. <gül> Jaj, ez, ezen akkor még, is fel, még volt horkak, Igen, igen. mégsem még, még volt olyan hosszú. <gül> Jó, köszönöm. És most is együtt vagytok? Igen. És ő hogy került Magyarországra annak idején? Azt hiszem, hogy ő angol szakon végzett, de Japán mint idegen nyelv specializációval és utána kapott egy lehetőséget két év ösztöndíjal Pécsre, és akkor benne így került oda, és miután úgy összéltünk, akkor még azt hiszem, hogy egy évig egy munkavállalói vízumot is váltottunk kinek, neki, és akkor összesen három évet dolgozott tanárként Pécsi Egyeteme. Mit szóltak -e ezzel a csoportársaid? Igazából úgy volt, hogy a, amikor, tehát ez egy félhivatalos óra volt, úgymond, tehát ez ne, nem kaptam érte se kreditet, se semmit, hanem uh, tulajdonképpen egy ilyen tanszékek közti áthallgatás volt, ami fölött tulajdonképpen szemet hunyt mindenki, uh -huh. nem lett volna szabad, de mégis lehet, és tulajdonképpen a csoportba volt még három-négy ember rajtam kívül, tehát nem volt ez egy olyan nagyon, legalábbis az én csoportom nem volt a nagyon uh, népszerű akkor sajnos. Uh -huh és hát tudomásul vették meg hát igyekeztünk ezt úgy csinálni hogy hát az órát meg ezeket ne, nem befolyásolja hanem hogy az azon kívüli tevékenységeket. Én is hogy megírtam a tesztet, ugyanúgy lepontozták vagy lepontozták a feleségem a rossz volt, tehát ez <gül> ilyen szempontból nem volt, nem volt előnyöm se de hátrányom sem azért mert lehetett, lehetett volna belőle a hátrány is hogyha esetleg fölbasszantom valamivel de, de ez nem. De nem meg sőt, mi fogott meg benne? ahogy előad, ahogy japánkodik, ahogy fogja használja a, a japán nyelvet, vagy ahogy elkezdett beszélni magyarul. Szóval mi fogott meg téged a mostani feleségedben? Akit elmondhatjuk, hogy egy kereszt nevet mondhatunk, hogy könnyebb legyen? Mai. Mai. Hát ez úgy volt tulajdonképpen az egész, hogy ez egy jó kérdés egyébként, mert egy visszagondolva nem hiszem, hogy egy dolog volt az, ami, ami megfogott benne. Leginkább azt mondanám, hogy a naivitása talán olyan a pozitív értelmény, inkább ártatlanságnak mondanám, de úgy az egész tulajdonképpen a megjelenés, a, az öltözködés talán... Ez a külső-belső a... királyás, ahogy én szoktam fogalmazni. É, igen, igen, igen. De hogyha tehát, ugye, ki kéne emelni meg dolgot, akkor inkább ezt a, a, a világra való rácsodálkozást, tehát erre a sokféle, tehát a kultúrák közti különbségre, meg különbségekre, és hasonló dolgok, a való az amit talán a leginkább tetszett szerintem, a, főleg az elején. Ez még megvan? Az ő ártaklansága? A... Igen, igen, igazából az van, hogy az ember egy bizonyos kor fölött szerintem már átértékelődnek a, hát ugye nem is tudom, 18-19 éve vagyunk együtt, talán inkább 18, és hát azért nyilván akkor 20 párak voltunk, most meg 40-ek, meg van két gyerekünk, úgyhogy kicsit átértékelődnek a dolgok, de szerintem megvan benne ugyanúgy, csak nincs rá annyi alkalom. <gül> tehát, ö, most már ugye az ember föl kell, mert csinálja a reggelit, Igen. meg elmegy dolgozni, tehát kicsit más, mint amikor viszonylag szabadon, heti kétszer-három japán óra mellett lehetett bármit csinálni. Mennyi tehát... idősek a gyerekek? Tíz és öt évesek. Tehát ők már kint születtek Japánban, gondolom én. Igen, mindkettem. Igen, igen. Beszélik a magyart? Érteni mindenképpen értik, mert én semmilyen más, tehát ugye ez az egy, nem adok le éjjebb, tulajdonképpen. Tehát, hogy én mindig magyarul beszélek hozzájuk, és mivel feleségem is jól tud, ezért ez tulajdonképpen nagy ajándék, hogy otthon nem kell állandóan fordítgatni, hmm. hogy megértse. Ugyanakkor a gyerekek, mint talán minden ember, igazából okosak, de lustán okosak Tehát igen. hogyha. Van arra lehetőség, hogy japánul válaszoljanak, tehát, hogy mondjuk megértem, és általában igen, akkor, akkor azt úgy csinálják. Ha akarnak valamit, persze csokolád és a többi, akkor, akkor szokott <gül> akkor jönni magyar. a magyar. Igen. igen. Mennyire beszélnek más nyelvet? Tehát tanítját, Te, például angolra gondolok, németre gondolok, mivel ugye neked a német az egy alap. Igen. Hát Japánban úgy van, hogy angolul mindenkinek kötelező tanulni egy idő után, tehát ezt nem lehet kikerülni, és ez szinte mindig is így volt, úgyhogy inkább arra készítjük föl őket. Úgy van, hogy az idősebbik fiam ő, az iskolában is egy kicsi most a nejedikes az iskolában, ott is van egy minimális kis angol, illetve van egy külön óra, amire jár, hetente egyszer. És hát szerintem a, én azt mondom, hogy nem feltétlen a... Tehát két dolog az, amiben erősebb talán egy nyelvű gyereknél. Egyébként a kisebbik fiam is egy kicsit valamilyen ilyen tabletes... Applikációval tanulgat. Én azt látom, hogy az egyik a kiejtés, ami jobb alapvetően, mert a magyarban van egy csomó olyan másra hangzó magánhangzó, ami Japánban nincs. Tehát, hogy egy ja, nagyobb eszköztárral rendelkeznek a gyerekek, illetve az, hogy nem annyira félénk, hogyha kell valamit mondani. Tehát, hogy azon a sokkont tulajdonképpen már túlesett párszor. Magyarországon, hogy mondtak neki valamit, és nem teljesen értette, de mégis kellett válaszolnia. Igen. Tehát ez az, ami másoknak meg, hát vagy nem is lesz soha, attól függ, hogy hogyan nőnek föl, vagy pedig ö, később jön egyszerűen. Simán váltanak mondjuk az angol, a japán és a magyar között? Hát azért azt nem mondom, hogy az angolra olyan könnyen váltanak, mert hát azért annyira nem nekik. egy nekik. Amennyire egy gyerek mondjuk Magyarországon is tanulgatanguló körbe annyira megy nekik, illetve hát a az frak, de a magyar-japán szerintem nem is kell nagyon gondolkodniuk, tehát hogy automatikusan megértik, és ami érdekes egyébként, két, hát úgymond ilyen jelenség van, ami, ami így, hát, tanárként, vagy nyelvtanárként is érdekes. Az egyik az az, hogy vannak olyan szavak, amiket tulajdonképpen csak magyarul tudnak, vagy, vagy legalábbis magyarul használják. szoktak mondani, hmm? mert azt, azt tanulták meg előbb úgy, és a másik, ami még érdekes, szerintem minden két nyelvű gyereknél előfordul, hogy a domináns nyelvnek, tehát ebben az esetben a japán azért a domináns, a domináns nyelvnek a nyelvtani szerkezetét próbálják magyar szavakhoz igazítani. Nem mindig, igen. de néha van én. Ez nálunk is. És, és, ez, igen, és ez azért érdekes, mert, mert a magyar meg a japán eléggé hasonló. Tehát, hogy könnyű, viszonylag könnyű is nekik. Tehát ez sokkal nehezebb lenne mondjuk egy német és magyar nyelv, vagy páros esetében, mert azok ugye, hát főleg mondattanilag teljesen mások. Egyszer hallottam tőlük, hogy ezt a kérdést, hogy Kudyugi, mi Zuhany Róza Nem jutott eszűből. <gül> <gül> Odaadnád a, a Zuhany rózsát tehát az, az elhangzott magyarul. Az elején nem mondtam, hogy neked is van egy ilyen feladatod, feltenni a következő beszélgető partneremnek egy kérdést. Ez majd a beszélgetés a végén. És van egy olyan feladat is, hogy... Te mit kérdeznél magadtól? Erre sem most válaszolj, kérlek, hanem majd a beszélgetésünk Igen. végén. Igen. Tehát lesz egy kérdésed, vagy volt már az életed során, mozgulódik benned nagyon, úgy kimondanád már végre valakinek, valahol, valamilyen platformon, csak nekem, mit tudom én. Jó? Tehát, hogy Igen. következő beszélgető fel egy kérdés, illetve te mit kérdeznél magadtól? És akár a válasz hát is megosztod. Igen. Igen. Um, Gyermekkorodba belemennénk egy picikét. Konyne. Mi az az első fotó, kép, bármi memory, ami most jön? Beuklít? Hát a leges-legeső fotó az egy fotó rólam fekete-fehér, ahol kisbaba vagyok, hanyat fekszem, és nagyon banja a hm. főleg a bal teljesen az orrom tövéig megy. Ez az első kép talán, ami így eszembe ő, de erre nem én emlékszem, mint gyerek, hanem Igen. csak a fényképre. Nekem az első emlékem, hát ez egy jó kérdés, hogy mi volt. Arra nagyon tisztán emlékszem, hogy négy éves voltam, és egy, akkor még Pécsen egy kertváros nevű helyen laktunk, ami tulajdonképpen hát elég sok panelből áll, és ez a tipikus betonpimpongasztal, mászóka alatt Igen. a beton biztonságos játszótér kombó. <gül> és arra emlékszem, hogy körbe pár gyerek, és megpróbáltam nekik váltig bizonygatni, hogy én tíz éves vagyok. Erre, erre nagyon emlékszem. De hogy miért kellett, igazából rosszul éreztem magam, hogy kicsi vagyok, vagy valami hasonló lehet. Ez, ez talán még, ami így nagyon tisztán megmaradt. Ami, hogy el, hát, ha első emlék, az nem biztos, hogy első lett, hogy még korábban is volt, de Na, ez teljesen fixen megvan. Az megvan-e máival az első randiból valami beszélgetés akármi? A randiból? A randiból persze. Az első, az, az első. Nem amikor igen. oktatóként megjelent, előadóként megjelent, hanem amikor letisztáztátok, kijavította a dolgozatodat, azt mondta, ügyes vagy, nagyon klassz, gyere menjünk sétálni én csak el, szerintem valami séta volt az első, igen, ha jól emlékszem, egyiként Pécsen a, a Sallai utcában ott van egy nagyon jó fagyizó, úgy hívják a pécsek, hogy lapátos fagyi, azért, mert lapáttal adják a falit, csak sajnos nem olyan lapáttal, mint ami mindenkinek eszébe jut, hanem sokkal kisebben. <tos> És arra emlékszem, hogy hát mondtam, hogy hát nyugodtan nézem, hogy meghívom fagyira, és igazából ez az ilyen ártatlan semmi naivítás, hogy ő csak azt nézte, hogy, hogy milyen ízek vannak, és azt hiszem, hogy pont egy cukorbetegek is mehetik me epres, valami epret kért, ami azt hiszem, hogy 50 forint drágább volt, mint az összes többi. És nem, nyilván nem volt nekem ez baj, meg ezért csak hát a, a svább szívem ugye egy kicsit, rácsodálkozott, de nyilván láttam, hogy nem azért van, hanem csak, mert az, az volt, egyébként utána megnéztem direkt, az volt az egyedüli Eper, tehát, hogy Eperből csak olyan verzió volt, mert többi elfogyott, uh -huh. és hát valószínűleg ezért is maradt meg. Az megmaradt -e még egy emlék, hogy ti kiutaztok közösen, tehát megvan az, hogy igen, indulunk Japánba, Magyarországról. Ez nem volt olyan romantikus, sajnos mint ahogy ezt az igazából arról van szó, hogy egy vízum az tulajdonképpen lejár egy idő után. Ő neki is már úgy volt, hogy akkor most ugye egy, úgy már köszöni szépen elég a külföldből, tehát hogy kicsit vissza is vágyott. És akkor azt hiszem, hogy 2009 augusztusában neki lejárt a vízum, és akkor hazajött. És én három hónappal később, minden az ember ugye egyekszik össze, hogy én úgy gondoltam, hogy élni jövök ide, és akkor az összes lehető pénzt, ami volt, mindenhonnan próbáltam összekaparni a tartalékaimat, stb. megvenni a jegyet, kis késéssel. Tehát szüleid éltek, akkor együtt voltatok, akkor élnek még most? Egyáltalán milyen kapcsolatban vagytok, voltatok a szüleiddel? Anyukád benne volt az életedben végig, apukád is? Igen, én azt hiszem, hogy ilyen szempontból én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mi hatan vagyunk testvérek egyébként, mindenki él még, apukám, anyukám, amiért külön hálás vagyok. Úgy vagyok vele, hogy nekem mindig jó kapcsolat volt, volt mindig jó kommunikáció. Ma testvérek azok persze marták egymást, amik felnőttek nem lettek, de az minden csalában úgy van talán. Most nagyon jó a kapcsolat a testvérek között is. Tehát ők hol élnek? Abszolút. Az egyik bátyámat leszámítva, aki Birminghamben van, tulajdonképpen mindenki Magyarországon. Ketten külföldön a hatból végül, és az egész magas arány, ha azt nézünk. Hmm. Hát azért nyilván ez nem egy ilyen hirtelen döntés volt, hogy én ide jövök, hogy én ezt így pedzegettem, hogy ez lesz. Azt hiszem, hogy a legszerencsésebb dolog az az, amikor, amikor meg is mondtad de nekem, konkrétan a mondta, hogy, hogy nyilván nyilvánvalóan szomorú lesz, hogyha, hogyha én nem leszek ott, mert nagy valószínűséggel ritkában fogunk találkozni, így mit tudom, én hány tízezer, km-rel kilométerrel de hogyha nekem az a boldogságom, akkor a maximálisan támogatja. Tehát semmi olyan nem volt, hogy, jaj nem ne el", meg gondold át még egyszer, meg semmi ilyesmi. Ez külön öröm volt, és nyilván egy gyereknek egyébként, tehát akkor még ugye én addig együtt éltem a, a szülelőm, 25 éves voltam, amikor kijöttem ide, és ez volt az első ilyen leszakadási élményem, kvázi. És azt szerintem egy gyereknek, mikor elmegy otthora, az mindig egy, -egy eufórikus, hogy végre, végre a magam ura vagyok, és a szülőnek pedig mindig traumat. Ez akkor is, hogyha két utca valahelyre költözik a gyerek, nálunk ez azért nem két utca volt, Nyilvánvalóan én akkor is jöttem volna, hogyha próbálnak visszatartani, de így különösen könnyű volt, és utólag belegondolva szerintem még inkább löketet adott arra, hogy, hogy merjek neki vágni az egésznek. Apukád, ő mit szólt, mit tett? Ő nem feltétlenül a, a szavak ember olyan értelemben, hogy nem beszél Lukata a hasamba, de ő is elmondta ugyanezt a véleményét, hogy szerintem. Hát nyilván át kell gondolni, tehát hogy de látta, hogy ezt nem egy másodperccal döntöttem el, és azt mondta, hogy tegyek a belátásom szerint. Támogatja, tehát nem volt semmilyen visszahúzó erő benne sem. Csak ő nem hiszem, hogy ilyen külön ilyen leülős, komoly beszélgetésben elmondta, hanem ilyen valamilyen, talán kerti munka közben így megbeszéltük, vagy valami hasonló Ez neked rossz? Lehetett. Volt akkor, vagy azonban? Nem, nem, nem, nem. Szerintem a, alapvetően a, a férfiak nem szoktak úgy beszélgetni egymással az élet dolgairól, hogy tehát hogy nem olyan, nem teremtenek feltétlennek ilyen. Leülünk és akkor egy pohár bor mellett szépen kibeszéljük. Ez később van a barátokkal, de egy apa általában szerintem ezt hamar elintézik. Hogyha, legalábbis nálunk ez mindig így volt. Anyukád sokat beszélgettél, most apukád akkor már nem kérdezem, amúgy é, igen, előtte igen, másodó, volt másról aki, Ő volt az, aki szerintem jobban is belelátott ebbe a, az egészben. Szerintem ön, én in is jobban hasonlítok rá, ha már csak a beszéd mennyiséget nézzük, <gül> illetve hát talán az, az élet szemléletem isnek igazából a, az optimista alkat az, ami tőle van, és szerintem az egy nagyon nagy, Hát, hogy mondjam, faktor abban, hogy én ide kijöttem, mert Erőt mindenféle ad. terv és mindenféle, igen, tehát azért jobban utána kellett volna nézni a dolgoknak, mielőtt ide kijövök, és én abszolút bíztam, a baj majd lesz valahogy, hát úgy mm -hmm. is megoldódik, és hát, hogy mondjam, azért nem, nem csak magától oldódtak meg a dolgok, hanem rengeteg segítséget kaptam otthonról is, de főleg az itteni oldalról, és hogyha esetleg teljesen más alkat vagyok, akkor lehetőleg kisebb vágok. Hát, most és, ott vagy, uh... mi lett volna, ugye? Igen, ez a minet volna, ha ezt majd ez, ki... Azt mondod, már... hatan vagytok testvérek. Volt-e olyan, hogy összeültetek, mind a nyolcan? Sokszor volt-e, ha volt? Alapvetően igen. Nekem az legidősebb bátyám, ami viszonylag hamar elköltözött otthonról, de addig egyébként a, a vasárnap például, a vasárnapi ebéd, meg még azok majdnem mindig úgy zajlottak. Ez olyan. rántott hús volt hasábú, kival? Nem, azért annyira nem volt. De, de igazából a, a fontos volt az együttlét. Eleve egy ugye, kicsit vallásosabb jellegű családi hátterem van, és ott fontosak voltak például, hogy esténként is voltak esti imák is, Sokszor is akkor az úgy van, hogy a gyerek, ameddig kicsi, addig ugye benne van ebben a légkörben, és akkor utána lázad egy darabig, és akkor vagy visszatalál, vagy nem. Visszataláltál? Ez egy érdekes kérdés. Én, amíg Magyarországon voltam, mondhatom azt, hogy én ott voltam aktívan ezekben a dolgokban, viszont Japánban megismertem azt is, hogy rengetegféle vallás van, és hogy tulajdonképpen, ahogy így elnézem, a lényegem mindegyiknek ugyanaz. Az mi? Csak a forma más. Hát röviden összefoglalva, az, hogy ne csináljunk olyat, ami a másiknak rossz. Szerintem ez az ne a lényege. Ne csináljunk én. olyat, ami a másiknak rossz. Ez, Ennyi. Ez Szerintem... egy teljesen korrekt mondat, fogalmazás, ez... érzés. Hát ez tulajdonképpen benne van mindenhol, most benne van a... az iszlámon keresztül, a... mert csak ezt máshogy hívjuk, mint ahogy máshogy képzeljük el az egészet. Tehát úgy lehet elfogad... elképzelni talán, hogy mit tudom én a... az összes vallásnak a, a dogmatikáját benne egy hegytetőre vezet föld, csak több út megy a hegytetőre. <gül> Igen. Most... Ettől függetlenül azt gondolom, hogy mivel a kereszténységben nőttem föl, nekem az a legkönnyebben elképzelhető, de például az editem, ahol most dolgozom, az egy sintoista vallásnak egy a klasszikus definícióját nézve szektás része, tehát egy ilyen különálló kis vallás, ami, hát megmondom őszintén, az elején megrémített, mert a, a hívők ilyen ruhába járnak, fehér feliratok vannak rá, tehát kicsit ilyen militarista jellege van, de gyakorlatilag ugyanazok a dogmák, mint a kereszténységben. Tehát ugyanez a harmónia, felebaráti szeretet csak máshogy hívják, és roppant kedves mindenki. Tehát külön érdekes az, hogy szinte gyugyonan helyre kerültem, úgyhogy 12.000 km kilométerről illetve hát a vallás meg az egyetem az tulajdonképpen pont idén száz évesek. A vallás az kicsit korábbi, de hogy az egyetem maga, amit a vallás alapított, az is pont száz éves idén. Úgyhogy nem egy kereszténységgel egyidős, de ettől függetlenül nagyon érdekes, hogy megint hasonló légkörben vagyok. A kezedbe teszek most egy lehetőséget, azok alapján, amiket mondasz. Én ugye egyszer lezártam pár perccel ezelőtt, hogy ugye kimentetek Japánba, innen folytassuk. Most a kérdés, okay. a fizikai utat válasszuk-e? Beszéljünk arról, hogy fizikában mi történt, kimentetek, hol laktok? Persze visszatérnénk rá. Vagy mehetünk egy picit a vallásnak a, az útján? Most nekem bármelyik jó, igazából a, a vallással az van, hogy én nekem egy kicsit komplexebb a... Tehát nekem egy, vannak bizonyos dolgok, amik így a vallásra kapcsolatban úgymond... Hát Szabad mennyi, erről beszélni? Szívesen beszélsz róla? Én, én bármiről akkor, beszélek, akkor, akkor most a... mégiscsak ketten választok, azt választottad, hogy a vallás. Ezt szóval <gül> jó, ezt szóval szóba Akkor mi ez a te általad képviselt gondolatkör? Hát hiszen, nálam ezért sokkal bonyolultabb a helyzet. nem úgy van a, a dolog, hogy én nekem azzal kapcsolatban, nem, nem a szüleim, ez nem a szüleim tehetnek erről, nekem van egy hajlamom egy ilyen paranójás kényszerbetegségre. Ami azt jelenti, hogy az ember fél bizonyos dolgoktól, a más ember meg nem. És ez kiskoromban úgy kulminálódott, hogy a, hát katolikus volt tulajdonképpen majdnem mindenki ugye az Magyarországon, az alaplégkör, és hát a katolikus dogmákban, még egyszer hangsúlyozom, anyukám teljesen másokat hangsúlyozott, egy sokkal kifinomultabb és sokkal igazibb keresztény közösségnek a tagja a mai napig. Viszont a, a templomban a papaz az nem azt mondta, hanem ugye a katolikus Isten ugye az, az büntet. Tehát a, ott van a gyónás, ott van a büntetés, ott van a, az Isten félő ember, ugye az, igen. hogy mondjam, ez nekem tulajdonképpen. Nem Hát gyerekkoromtól fogva rengeteg ilyen félemmem volt, hogyha ezt nem csinálom meg, akkor ilyen büntetés Aha. lesz, ha nem, és ettől normális ember nem fél, csak az, akinek van. Hát akinek van kényszerbetegsége, az, az érti. Hát lényeg az, hogy ez engem nagyon sokáig üldözött életem során. Ezek megjelentek ilyen testi formátumban, illetve mondjuk megaszorításban valamiféle fájdalomban, öm, fizikális fájdalomban? Azt, azt nem mondanám, hát ilyen tikkek azért voltak igen. szerintem, de az lehet, hogy mástól is lehet, hogy lehet, hogy csak alap, alaphelyzetben ilyen is voltak. Igazából az a, a lényege a dolognak, hogy én ugye, amikor kijöttem Japánba, um, akkor ugye, én nekem egy darabig nem volt nagyon munkám, tehát én heti egyszer járogattam németet tanítani, stb. és a régi gyerekkorom, gyerekkorom hobbiát, a kártyabűvészetet kezdtem el megint gyakorolni. És én ezt gyerekkoromban csak nagyon picit csináltam, mindig is érdekelt, és hát tulajdonképpen nagyon mélyen bele tudtam magam ásni, annyira, hogy ezt ma is szoktam. Hát azt nem mondom, hogy profi vagyok, de azért a kártyabűvészetben szerintem kevés olyan trükk van, amit ne tudnék megmagyarázni. De hogy nem látjuk most, a... egymást mutathatnál egyet. Most igen. A lényeg az, hogy az, hogy én belástam magam a bűvészetbe ennyire, megmagyarázta nekem, hogy majdnem mindenre van egy logikus magyarázat, amit mi csodának hívunk. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy Jézus a kánai mennyegzőn mondjuk valami a kezébe elrejtette a bor pirulákat, és úgy rakta mm -hmm. bele a vízbe, hanem azt akarom mondani, hogy a, a, a kényszerbetegségem egy sokkal, sokkal enyhébb helyzetbe került, mert mert nem megingott az Isten hitem, hanem egyszerűen azt tudtam, hogy, hogy ne, nem tudom ezt megvalni ez rendesen. lényeg az, hogy a bűvészettem keresztül ez elérkeztem. Volt. Ez egy segítő erő volt olyan értelemben, hogy tudtam rendesen a vallást is kicsit objektívabban nézni, miközben más vallásokat is megismertem, mint Japánban, anélkül, hogy én ilyen paranoiás képzeteim. Anné, hogy karanős képzetém lettek volna. Tehát a magadnak egy terápiát, kiterapizáltad magad a bűvészkedéssel? Mondhatjuk így? Igen, igen. Tehát ez, ez konkrétan az, hogy én nagyon az ezoterikus oldalam voltam a dolgoknak. Tehát ez a a csodák, meg a stb. és amikor az ember így rájön, hogy szinte a legnagyobb csodát is, amit ugye a tévében ugye vannak ezek a mentalisták, meg ilyes, még azt is az összes könyvet kiolvastam ezzel kapcsolatban szinte, nagy része igazából csak pszichológia, és, és hát ügyes trükk. Igen, és ez adott egy egyfajta talán bizalmat önmagamban, de jó, és ennek kapcsán tudtam sokkalban abban megismerni a többi vallást, és ugye itt a sintoizmus, mint japán vallás van leginkább jelen, illetve a buddhizmus ez a kettő, ami nagyon dominál. Renk van kereszténység is, van minden, de ennek a kettőnek, hát mindenki ezt is meg azt is csinálja, szerintem nagyon kevés van japán ember, van, aki csak egy vallásban hisz, és ezért úgy erre-arra eljárókat az ember, templomokban, stb. beszélget emberekkel, és rájön, hogy az alaptolgok egy vallásban ugyanazok. És igen. egészen addig, amíg azokat nem keverik politikával, mint ahogy itt Japánban, addig mm. béke van. Tehát itt annyira nagy béke van a vallások között, soha nem volt én, hogy az egyik meg, hát biztos, hogy volt, most történészek biztos, fölhördülnek, de nem olyan mérteve, mint mondjuk a keresztes háború, vagy, a, vagy az inkvizíció, hogy a, annyira próbálják a saját vallást ugye, tehát ráérőszakolni az emberekre, hogy botva csinált indokokkal ártatán embereket mészáronak halomra, ugye ez a katolikus egyháznak a, a kis hobbija. Hát lényeg az, hogy itt mai napig úgy van, hogy bemegyek egy buddhista templomba, és ahogy belépek, a, a, a kertben van egy, egy ilyen kis szentély is. A templomon belül van egy sintoista szentély, és ezek nem épülnek össze, mert az nem lehet, ugye, de egy hmm. külön kis olyan, és akkor mind a kettőnél az emberek úgy, mit tudom én, ott hajolgatnak, tulajdonképpen annyira nagy a harmónia a vallások között, hogy én azt láttam, hogy ez lenne a jó. Ezt nem mondom, hogy kellene egy közös vallás, mert mindenki máshogy képzeli el, csak jó volt látni, hogy itt nem, nem arról van szó, hogy az én vallásom jobb, mint a tied. És akkor utána megnéztem a japánok például a, a születésnél, a születéshez kapcsolódó rítusokat és vallási szertartásokat például a simtoista szentélyben szokták elvégezni. Nagyon sokan evangélikus vagy protestáns, de leginkább evangélikus esküvői szertartást kérnek, úgyhogy semmi közük nincsen az evangélikus dolgokhoz, hanem csak ez ilyen szokás. Populáris egyébként még Hawaii-ig elmenni, és hawaii egy amerikai úgynevezett minisztertől kérni ezt a, az áldást. Rengetegen csinálják, és a, a buddhizmus az pedig leginkább a, a halottaknak, meg a, meg a temetéseknek a, a vallása. És ez egy ilyen teljesen normális körforgás az emberek életében. Tehát vannak olyan éves ünnepek, amik is ünnepek, és mégis mindenki betartja, és van olyan, ami pedig a buddhizmushoz köthető, és azt is mindenki betartja. Ez olyan, mintha, hát mondjuk majd magyar kevé nehéz mondani ilyet, de olyan, mintha mondjuk a, az első áldozó utána mondjuk konfirmálna protestáns konfirmálás, és, és ez nekem kifejezetten tetszik Japánban. A gyermekeknek mindez átadásra került-e, illetve a pároddal ilyenekről ilyenekről idézőjelben beszélgettetek-e, beszélgettek-e vallásról, és a vallás a gyerekek felé? Nos, a gyerekek érdekes módon nem feltétlenül azért, mert én keresztény közegből jövök, de a gyerekek például mindketten, hát a kisebbik fiam az még odajár nagycsoportos, az Ovi az például a protestáns, ahova jártak, tehát ott kaptak valamilyen útravalót, tehát ott mindig reggel imával kezdi az obónéni a dolgot, de, de szerencsére nem tolják túl. De alapvetően az is jellemző a japánokra, hogy nem nagyon mélyednek bele a, a vallásba. Nem az határozza meg a, a mindennapjaikat, hanem csak egy ilyen bármikor vissza lehet térni hozzá ö, eszköz. És ez azért is jó, mert hogyha a vallás annyira átitatja tulajdonképpen a mindennapjánkat, akkor szokott ilyesmi lenni, hogy a... A másiknak nem az a vallása, akkor vallása, és akkor Igen. bűlölni. Gyerekekről csak annyit akartam még, hogy igazából hát ebben a közegben mozognak, hogy egyszer ilyen, egyszer olyan. Én is mondok nekik egy-két dolgot itthon, de nem, nem, feltétlen, nem feltétlen tartok így extra hittanórákat, hogyha Értem. ez a kérdés. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan azért egyébként mi Pécsen katolikus esküvőt tartottunk, ami viszonylag nehéz volt a feleségem, mert ő nem katolikus itt Japánban jártunk, van ugye jegyes oktatás, ugyanúgy, tehát az teljesen ugyanúgy, mint Magyarországon, és alá kellett írni egy papírt, hogy megesküszünk, vagy nem tudom, és a gyerekeket megkereszteljük. Tehát a katolikus ez mm. a mai napig nagyon konzervatív ilyen szempontból. Tehát ott házasodik akkor kész, a gyerekek legyenek automatikusan katolikusok. És hát ezt nyilván aláírtuk, de én úgy vagyok fel, hogy a gyerek, tehát én ezt a kisbaba keresztelését eleve nem tartom jónak, mert ha ő a keresztény akar lenni, akkor legyen, te dönts el. Ne pedig a szülei csak így, úgy mond egy. Hát ez az én véleményem, hogy egy Igen. tudatánál még nem teljesen lévő babára rásózni egy, egy világvallást. Hát nézze meg, hogy mik vannak, és döntse elő. Pároda, tudtatok Ezt... erről beszélgetni? Tudtok-e? Nem nagyon szoktunk, mert nem nagyon jön szóba igazából. Jó. Szerintem egy alapcsaládnál inkább az a fontos, hogy mi lesz a vacsora holnap. Mi lesz a vacsora holnap? Igen, mi lesz a vacsora hasznod, holnap. Tehát ezek a... Most én konkrétan kerülök, tudod-e? Vagy még nem beszéltünk. A vacsora holnap-holnapra nem beszéltük még meg, de ma például főztem egy kis gújáslevest. Azta. Az Akkor most arra kérlek, hogy menjünk a fizikai úton tovább, vigyél minket okay. Japánba. Elutaztatok? Öm... Mi volt érzésileg például, illetve fizikálisan? Bárhonnan megy az ember Japánba, szerintem Európából az biztos, hogy nagyon messze van. Nem tudom, mennyit ültek az emberek repülőn. A Európán belül egy repülőút azért az tényleg egy ilyen kis sétakocsikázás a Japánhoz képest, főleg azért, mert ószakába tulajdonképpen nincsen direkt Pestről repülő, és ezt, ez a mai napig nekem mindig egy nagy tortúra, főleg gyerekekkel. Tehát ez konkrétan fizikailag megterhelő, és amikor megérkezik az ember, főleg nekem, nekem azért volt érdekes az egész, mert kijött a, hát akkor még nem voltunk összeásolatva, de a Sógorom kijött elém, amikor megérkeztem, és autóval bevitt a, a város szívébe és Hát ószakában azért, hogyha szigorúan veszük a várost, akkor is 8 millióan laknak, hogyha pedig ő, ilyen körzetekkel, mert mindennel, akkor szerintem több, mint 10 millióan, tehát csak ebben a városban vannak többen, mint Magyarországon. És azért az egy eléggé fura élmény, főleg úgy, én azért voltam sok helyen Európában, de a városban még soha. Bárhova néz az ember rengeteg ember van, tehát hogy olyan sok az ember ahhoz képes, mint mondjuk Pécsen van, hogy, hogy ez számomra és, és ugye mindenki ugye ázsiai nekem az is az elején persze nagyon ilyen érdekes volt, de ami így még a fizikális részét tehát ami konkrétan fizikai érzet az az időjárás tehát itt azért Országról azt kell tudni, hogyha végig karistoljuk a térképet egyenes vonalban, akkor általában kairó környékén köt ki az ember. Meleg van nyáron például, de nem kicsit. Füllet 90 kötője 100%-os páratartalmú, folyamatos meleg, és ami érdekes benne, hogy éjszaka is. Tehát Magyarországon ez az ember éjszaka a egy kicsit, akkor egy kicsit hűvösebb, kellemesebb az idő talán. Itt él nincs. Tehát itt szerintem június közepétől, szeptember végéig megmaradni is arig lehet. Én egyébként kifejezetten szeretem ezt a meleg időszakot, de ezt például hát bele kell kalkulálni, viszont Japán ugye észak déli fekvésű, viszonylag ugye hosszú ország, tehát minden megtalálható benne. Hokkaido szigete például a német, dél-német Freiburg helyjel van együtt szerintem, körülbelül úgy városa. és akkor van még a szigete, ami meg Hawaiihoz hasonlítható teljesen már, a, ahogy a tenger is kinéz, meg, meg az egésznek a, az éghajlata. És ehhez jön hozzá a tél. Ami azért érdekes itt nálunk, mert hát nulla fok alatt nagyon, nagyon ritkán megy a hőmérséklet, viszont azt kell tudni a legtöbb ilyen országról, ami is, hogy nincsen, nincsen rendes fűtés, ami számunkra ugye normális, hogy minden szoba mindig, tudom én, 18 vagy 20 fokos, ilyen nincs. Tehát a japán ember az abba azt a szobát fűti fel egy picit, ahol éppen van, semmi más se. És ez olyan szintre megy el, hogy Azért van, mert nem hal meg, tehát nem fagy meg. Emlékszem, hogy volt egy reggel, fölkeltem, ránéztem a hőmérőre, és egy jegyű volt a szám rajta. Tehát ilyen 7 fok volt a szobában, és akkor elkezdtem nyilván megnyomni az ember a gombot, és akkor fűt addig, amíg ott van, és akkor az kicsit kellemes. De a lényeg az, hogy kint az idő, az tök, tök könnyű elviselni, felhozok egy kabátot, is rendben van. Uh -huh. Viszont a házak összevetve, főleg Magyarországgal, kifejezetten hidegek, és azért az... Hát az volt talán a legnehezebb megszokni a fizikai részéből. Mi az, ami nagyon-nagyon tetszetős? Rengeteg minden van. Én azt mondanám még inkább, hogy a, az alapvető japán mentalitás az nekem... Az elén persze nyilván idegen kerik az ember mindentől. A japán mentalitásnak az a lényege, hogy amennyire lehet a másiknak ne legyünk a terhére. Ez kicsit furcsán hangzik, nyilván. Ez egy kicsit angolos is, mert ők bezárkoznak, nem nagyon beszélgetnek, ugye nem mennek mélyen a részletekben, mint mondjuk a magyarok. Legalábbis egy ideig, jó ideig nem. Ezt lehet, körülbelül igen, nem igen. tudom, de mennyire a, ismered az angol a saló, lehet, igen. A japán kultúra ilyen szempontból után kicsit hasfült az angolra, hát vannak benne más furfangok is, tehát kicsit azért mélyebb a, a dolog, de alapvetően az, hogy majdnem mindenki próbál kedves lenni. Akkor is, hogyha csak ez mesterkért ez a kedvesség, sokkal könnyebb élni a mindennapokat, mert erre figyel nagyjából mindenki. Ez is megint angolos, és... tehát ez a mosoly, mű mosoly, mert elfordul és már komorrá válik, de valahol azért ebben van egy olyan, hogy jó, az a pillanat megvolt és az mosolygós volt. Kellenes, Igen, de hogy... én ugyanez a például az amerikaiakkal, meg az az érdekes, amennyire én ismerem őket, hogy amíg ők itt vannak, addig na a leges-legjobb barát és minden, és puszi minden, és ahogy Emmentonantól kezdve nincs kapcsolat velet, tehát ez tipikus hát amerikai dolog. mindenki másh. Mindenki máshogy csinálja. Itt nekem ez azért tetszik, meg leginkább az, hogy az ember tudja nyelvet. Tehát, hogyha én nem feltétlenül mondom, azt, hogy nagyon-nagyon jótok japánul, de hát azért ennyi év után talán már megy meg hát a, a munkámnak a nagy része, például a levelezés minden az egyetemen ott az internet, minden ugye Japánul, megy meg az összes megbeszélés. De hogy alapvetően az ember valamilyen szinten megtanulja a nyelvet, akkor azt gondolom, hogy az minden kultúrához a kulcs. ez ugyanolyan, mint a, a fiam is, még emlékszem, Simon fiam. És én, én soha nem mondtam neki, ez nagyon érdekes. Nem azt mondom, hogy a magyarok lopnak, csak hogy volt egy ilyen, hogy berakta a cipőit az óvodába, a váltócipőt, és azt hiszem, hogy egy másik gyereknek véletlenül is kis rekeszébe rakta be, és az övében nem volt cipő. És, és így kérdezte magyarul, hogy hol a cipő, hol a cipő, és így mondta maga, hogy lehet, hogy ellopták. És ez hmm. egy olyan mondat, amit japánul biztos, hogy nem mondana senki, mert nem lopnak alapvetően. <gül> Persze, hogy van lopás, de sokkal kevesebb. És ez érdekes, hogy én, én soha nem mondtam semmi ilyesmit. Nem is tudom, hogy honnan gondolhatta azt, hogy lehet, hogy valami mesét olvastunk, amiben valami lopás volt, nem tudom micsoda. Olyan tipikus mondat volt, hogy Magyarországon simán megy. Japánul nagyon furcsa lett volna. Az üt eszembe, hogy hallgattam nemrég egy beszélgetést, pont a japánokat említette benne valaki, a vércsoportokat. Erről van valami infód, AB, B, A, B plusz, mi az, zírót akartam mondani, mi az, nullás. És állítólag vannak olyan randisók, így említette azt hiszem az illető, ahol megkérdezik a vércsoportot. Ilyenről hallottál? És ez állítólag így hangzik, ezt most direkt leírtam ezt a két szót, hogy aztán majd kijavítasz. Ketsueki gata. Igen, ketsueki gata. Ke az uh, Igen, a, a ketsue az tulajdonképpen vér ebben az a az eki, azt tulajdonképpen, a ketsueki az a vér igazából, és a gata az pedig az, hogy milyen uh, típus. Uh -huh. Van ilyen, igen. Tényleg? Van ilyen, de ez, ez. Én, én mondjuk persze, főleg a bűvészkedés miatt, ez ilyenekben nem hiszek, de alapvetően ez, amit Magyarországon a, a horoszkóp. Tehát ott is van az ember, hogy mit tudom, akkor oroszlán, meg az oroszlán mihez passzol, meg ilyesmi, ez kottára ugyanaz, csak itt ugye négy vércsoport van, tehát még a pozitív, negatív, vagy se veszik szét. Tehát van az A, van a B, van az AB, meg a nulla is kész. Igen. Ez alapján is, mivel az A azt hiszem, hogy apámban a legtöbb, ezért az A-t tartják, ugye? kvázi normálisnak, és akkor azt szokták mondani, hogy az AB B az, azok néha furcsák, de, de nem tudom, hogy mi alapján, tehát ez rengeteg ilyen érdekes dolog van itt, például hogy a kínai égővek, vagy kínai állatjegyek azokban még hisznek, ez a patkány, bivaj, tigris, nyúl, Igen. sárkány, kígyó, kecske, majd kakas kutya disznó, tessék, sorrendben is mondtam, hát lényeg az, hogy azért ez nekem azért érdekes, mert ezek például mind, nagyjából mindegy. Tehát, hogy Kínában ez nagyon fontos. Tehát a ló évében született férfi az biztos, hogy sikeres lesz, a nő azt pedig el sem szabad venni feleségül. És Tehát Japánban, így, japánban a vércsoport. Igen, de Japánban meg ezért van. Japánban. Igen. Ez onnan jutott most eszembe, hogy azt mondtad, hogy a cipő eltűnt, ellopták Igen. gondolatsor, és ez vajon honnan jön. És ez a vér, ugye ez, ha visszamegyünk, és ha vallás, akkor visszamegyünk, meg spiritualitás, az életünk, a, az őseink, stb. stb. stb. ez most csak innen jutott eszembe, hogy hogy is, mi is határozhat meg minket uh -huh. itt a földön, például egy irány. Milyen ételt kedvesz japán ételre gondolok? Ez, ez kifejezetten könnyű elmondani. Most, manapság már nem nem szabad ennem, mert sajnos a vesém nem a legjobb, aztán mondta a Doki, hogy sót, azt nem feltétlenül érdemes, nagymértékben bemédnél, de van Japánban egy miszóleves, leves, aminek tulajdonképpen ez az ilyen erjesztett, szójababba, pástétom az alapja, az a miszó. Lényeg az, hogy én, amikor Japánban időttem, nem mertem aludni a repülőn, én úgy jöttem ki, hogy azt hiszem, hogy volt, nem is tudom mennyi, 350 ezer ilyen nálam, és nem mertem sehova se berakni, csak beraktam a pólóm alá valamilyen izébe, és így karbatett kézzel ültem, és nem mertem se, nehogy ellopják, ugye? <gül> Megint a lopás. És tehát én ide értem, mert már nem aludtam szerintem egy 30-40 órája. Ugye meg voltam illetődve, stb. rögtön a mája családjának bemutatott, és az most 96 éves, akkor mínusz 16, hát 80 éves néni elém rakott egy ilyen levest. És erről azt kell tudni, hogy ez egy nagyon finom leves, viszont nagyon csúnyán néz ki. Ugyanis ez a miszó, ami benne van, ez egy kicsit leüllepszik az aljára, és fölül ilyen tiszta réteget látunk, és hogyha belenyúlsz, akkor úgy zavarosodik föl, mint, a, mint az iszapos folyóvíz. És ezt senki nem akarná meg. de tényleg az olyan, hogy mi ez egy magyar embernek szerintem legalábbis, és nekem is ez volt, hogy és nem nem elsőre, mert egyébként a Misson mellé még raknak ilyen halport is egyébként bele, és én itt szerettem meg nagyon a halat, Magyarországon nem sokat ettem, tehát elsőre ez nekem ilyen abszolút ilyen, jaj, nem kérek, köszönöm, de persze megkínált még egyszer a néni, és hát olyan szintre ment ez el, hogy napisz, ma, ma például ugye gulyás volt, de egyébként tegnap, tegnap előtt ezt a csináltuk, és ez, ezt minden japán családban ha nem is reggelire, de naponta egyszer szerintem fixen ott van. Tehát uh -huh. a rántotus hasábugi azért csak előkerül más értelemben. E ezt szereti a igen. család is? Tehát a gyerekek, párod? Mai? Abszolút, mindenki. Igen. igen. Szerintem az, hogy... ezt a nevest ne, mindenki megeszi Japánban. Ez, nem, nem is tudom mihez hasonlítani Magyarországon. Tudod mit? Én egy dolgot kérek tőled. Egy ilyet küldj, kérlek, vagy hogy mondd el, hol lehet megvásárolni, nagyon szívesen megosztani. Az utat eszem, ami mondtad, hogy hogy néz ki, zavarosodik, stb., hogy sokszor azt mondjuk, hogy a legcsúnyább, vagy a legszebb a legcsúnyább, oda-vissza. Igen. Mi az, amit kiemelnél, pár gondolat még így a beszélgetésünk vége felé, ami mindenképpen mondjuk tudnom kell, ha Japánban megyek, tehát hogy a cipőt ne tegyem a fülemre, mert azért megölnek, stb. Hát ez, ez jó kérdés, csak röviden a, a leves szerintem instant formában is lehet venni a legtöbb ilyen ázsiai bolban, uh, okay. Tehát rengeteg, mond... és akkor ugyanamit a knorr, csak zavaros. Tehát ez, ez a... Hogy miket emelnék igazából szerintem a, azokat a sztereotipikus dolgokat kéne elfelejteni mindenkinek, hogy szamuráj, hogy, hogy gésa, hogy, hogy tea, még azt is majd minden lemegyek illetve azt, hogy, hogy kimono, meg ilyen, ilyen dolgok, ez egy ugyanolyan társadalom, mint mindegyik másik. Tehát itt a munka, föl kell a, a johán, csak mondjuk úgy hívják, hogy taró, belebújik az öltönybe, elmegy dolgozni, ledolgozza túlorával együtt a cuccost, hazajön és kész. Tehát, hogy semmivel sem másabb ilyen szempontból, mindenhol ugyanez megy, ugyanez a favágás jellegű munka, Annyi, hogy ők szeretik a munkát. Tehát a japánban ez a munka egy elég fontos elem. Azt nem mondom, hogy ez mindig jó, de alapvetően a munkának csak pozitív vonzata lehet. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én most dolgozom, akkor azt tulajdonképpen, éppen, amit azt mondom, hogy én most imádkozom. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos tevékenység. Melyik az a munka, amelyikért a legtöbbet fizetnek? Magyar kérdés. Húf, jó kérdés, jó kérdés. Szerintem a, az orvosok, leginkább a sebészorvosok keresnek talán a legjobban, a két de... munkások mennyire vannak nem megbecsülve. Kukásokat szoktak meg. Megvannak említeni. becsülve. Ez, ez a lényeg. Ez egy nagyon érdekes dolog. Meg vannak becsülve, mert dolgoznak. Tehát itt az a lényeg, hogy. megvannak az becsülve mitül... azok az emberek, akit sokan alja munkásnak neveznek. Ott Japánban azt lehet mondani, hogy meg vannak becsülve. Meg vannak becsülve, mert például én nagyon becsülve, vannak úgynevezett őr, vagy úgy hívják, hogy Gádamánnak hívják, Igen. tehát őrök akik például egy utcai építkezésnél terelik a forgalmat úgy, hogy teljesen fölöslegesen állnak ott, tehát elférek az autóval, látom is, de azért mégis ott íntek. És kinnál a 40 fokban reggel 6-tól, mit tudom, általában ilyen 60-70 éves bácsi vagy néni, és nem tudom, hogy mennyi pénzt kap érte, de én biztos nem tudnám csinálni. Hát sok, sok ilyen van, olyan munka, amit mi munkának hívunk, de biztos, hogy vagy nem fülne hozzá fogunk nyilván, vagy pedig nem is tudnánk elvégezni. Tehát én például a, a napi WC pucolás se bírnám, megmondom őszintén, meg a takarítás, Nem azért, mert mit tudom, én nem fülik hozzá, vagy nem meg alantasnak érzem, hanem egyszerűen fizikailag is megterhelő, meg büdös, meg ilyesmi. És aki ezt tulajdonképpen megcsinálja, azt én ugyanúgy becsülöm. És itt az a lényeg, hogy az nincs megbecsülve az a, tehát kicsit szocialista dolog, aki munkanélküli. Tehát, uh -huh. hogy itt annak van tulajdonképpen negatív vonzata. Ezt szerintem sok Mindenki hely, más. Hanem. Igen, igen, sok hely, Viszont én azt látom Japánban, hogy hát nem vagyok biztos benne, hogy ez is stimmel-e, politikailag, de szerintem szocialista kapitalizmus van. Ami van, azt jelenti, hogy mindenkinek van valami munkája, aminek egy nagyon nagy része számomra felesleges. Tehát a, amikor a fénymásoló gépbe jönnek a tintát kicserélni a hivatalos ürgék akkor jön négy darab belőlük, amikor egy cserélje a tintát, egy a papírra ír valamit, a másik kettő meg gondom ellenőrzi a légkört. Nem hát tudom. sok ember él Japánban. Igen, igen, de lényeg az, hogy mindenkinek van munkája, lehet, hogy nagy része fölösleges, de ki is fizetik. Ah, Tehát ez a, ez a kapitalista része. Tehát szerintem azért ilyen szempontból sokkal élhetőbb és sokkal jobb. Persze rengeteg dolog van Japánban, ami rossz, tehát az öregedő társadalom itt a legrosszabb messze. Ez mit jelent? Az azt, hogy 46 év az átlag életkor, 46-47. Igen, ez messze a világon a legmagasabb, illetve több házi, áll, házi kedvenc kutya és macska van Japánban, mint nullától 17 éves korig gyerek, illetve több pelenkát, ez egyébként mint BBC statisztika, yeah és több pelenkát árulnak, vagy adnak el idős embereknek, mint kisbabáknak. Tehát ezt így kell elképzelni, borzasztó a helyzet, és nem nagyon nyit Japán egyébként, mert nyilván látja, hogy mi lett, hát nem azt mondom, hogy Németország rossz, meg még csak ugye látjuk a feszültségeket a okay. vendégmunkásokkal így a világháború vége óta, aminek van előnye, van hátránya multikult és a többi. Nyilván Japán ezt nem fogja tudni kikerülni, de próbálja kitolni, ameddig lehet. Ugyanakkor az államadóság is itt messze a legmagasabb szerintem a világon. Tehát azért vannak, vannak bizonyos dolgok, amik nem jók, de alapvetően még mindig így is a, a világon az ötödik vagy hányodik leggazdagabb ország. Tehát ha az embernek van egy munkája, én ezt, ezt látom igazából Japánban a legjobb dolognak, talán, ha összevetem más országokkal, ha van egy ember, akinek van egy, tegyük fel, hogy egy 8 órás bejelentett állása, akkor ő kap annyi pénzt, hogy teljesen egyedül bérjen egy szobát valahol, és minden nap is kis meleg rizst. Szerintem ez hatalmas luxus más országokhoz nézve, Bizony. vagy más országokhoz viszonyítva, illetve víz, ivóvíz készlet az elég jó Japánban, és ők nagyon-nagyon szeretnek fürdeni. Hmm. Tehát nem zolnyoznak, hanem fürdenek. Tényleg rengeteg ugye a japán termálfürdő is, azok is, és nagyon kevesen tudják, hogy az, hogy ők minden este meleg ivóvízben Főrdenek, az meg luxus. Nekik ez a víz, az nagyon sokáig apában van, hogy azt hitték szintén, hogy ingyen van. Mai napig vannak, akik úgy pazarolják, úgy használják, de nem azért, mert pazarlóak, hanem egyszerűen azt gondolják, hogy az ilyen, az van. Néhány gyors Igen. kérdés, gyors válaszsal. Benned, mit szeret a legjobban, Mai? Hú, a ez egy jó kérdés. A feleséged. Passzolhatsz is? Később megválaszolod, e, nem? feltétlenül feltétlen passzolnék, szerintem a... a... Hát talán azt, hogy bármilyen de nehezebb helyzetekben is meg tudom őrizni a humoromat, meg az optimizmusomat, szerintem az lehet, csak, csak most nem mondja ki. Most mondhatnám, hogy mondja egy viccet. Japán viccet hallottál már? És értetted? Um, Japánok viccelnek, ha már itt tartunk? Konkrétan ilyen vicc, mint nálunk, hogy megy, megy a medve az erdőbe, vagy megy két erdőbe az igen, erdőd, az egyik másik hát, barna. Talán, igen. igen, tehát ilyen nincs. A humor az itt nagyon más. Ószaka még egy nagyon humoros városnak tekinthető, és ez az például, amiben egy kicsit vannak azért sorrodások, olyan értelemben, hogy nekem nyilván van egy másfajta Humorra. humorom, vagy más tartok viccesnek, amit én nyilván az órán, mivel hogy idegen nyelvet oktatok, megpróbálhatom átadni, tehát ez mint kultúra részét, de alapvetően a japán tévében például, ami humor szinten megy, az, az összeset értem nyilván, tehát értem, hogy miért vicces, miért nevetnek rajta, csak nekem nem. Vicces. Tehát, hogy... Ez ilyen kulturális, azért az más. kulturális hát, beállítottságosság kérdés lehet valahol. Az angol humor megvan, ugye? Angol humor az angol humor, szeretem például. Na most nekem igen. szerencsém van, mert Fapofában nagyon sok mindent el tudok játszani, és utána majdnem néha-néha azt mondják, hogy majdnem megvernek. Hány nyelven beszélsz összesen? Én négy vagy ötre emlékszem. Négy, négy, igen. Hát Ezeket ugye a sorol, van, igen, kérlek. A német az, hát azt már kisgyerekkorom óta meg az iskolában, mindenhol, és meg hát tanultam az egyetemen és akkor az angolt azt én három évet tanultam, négy évet tanultam gimiben, filmeket néztem, számítógépes játékok, stb. És, és akkor kigyúrtam annyira, hogy azt itt is tanítottam három évig még Japánban, és akkor a Japán jönne még hozzá. Japánul tudod-e a leghosszabb szót Magyarországon Szerint, azt mondjuk, hogy megszentjék, Szerintem stb. nincs stb. ilyen. Nincs? Igen, magyarul van ez a megszentségtelenítetlenségeskedéseitekért, de hát ez is egy olyan, ez egy nagyon erőtetett szó. Ha hosszú szavakat akarunk, akkor a német nyelv a nyerő, mert ott bármennyi főnevetel más mellé lehet rakni, amíg nem szégyeljük. Japánban uh, Nincs szerintem nincsen Igen. ilyen szó. Nincs. Szoktak egy-kettőt mondani, de nem, nem feltétlenül. igazából a ragozással lesz, mint ahogy a magyarban az előbb elmondott szó is. Igen. Ugye mivel ragasztó nyelv, ezért minden rag egy-egy jelentéssel bír, hosszúvá tud tenni szavakat. Hogy tanultál meg, írni? Írni kérlek szépen kézzel, én nem feltétlenül nagyon tudok. Természetesen gyönyörűen is nagyon hamar le én a nevemet, a címemet, de ez alatt, a 16 év alatt ezen a kettő dolgon kívül szinte semmit nem kell kézzene a... írni. Viszont hát számítógéppen folyamatosan kell, és hát sajnos hozzászokik az ember, mert a Beírom a azt, amit akarok, és akkor általában az ízét kell megnyomni a space gombot, és akkor fölkínálja a lehetőségeket, hogy ugye a kanji írásjelekből, hogy mit, mit akarok választani, és úgy sokkal könnyebb, mint hogyha nekem kéne leírni. Ami sajnos azt eredményezi, hogy hát sokkal túltál. jobban kéne tudnom menni. Okay. én azért nem jövök zavarba, tehát most is például az adóhivataltól kaptam egy levelet, nem kell megijedni, semmi nem volt benne, csak hogy ha szükségem van tanácsadás, akkor töltsem ki ezt a nyomtatványt, és hát már ezt lehet tudom olvasni, tehát nem erről van szó. Csak alapvetően az, hogyha az ember kézzel tanul megírni, amit egyébként most a fiam például már négy éven az iskolában csinál, akkor sokkal gyorsabban és sokkal effektívebben tartósan meg lehet tanulni, írni, viszont gyakorolni kell. A japánok úgy csinálják, hogy mivel ők se írnak sokat kézzel felnőtt korokban, ezért az összes, szinte az összes műsornak van japán felirata. De az ember azt gondolja, hogy jaj, milyen kedvesek a süketekkel szemben. Nem, ez nem csak a süketeknek, hanem mindenkinek, mert akkor már elfelejt, ne felejtjük egy. az igen, olvasási igen. Mi az, amit igen, nem, nem. te megkérdeznél magadtól? Hogy magamtól mit kérnék, szerintem azt, hogy mennyi idő volt, amíg az ember tényleg úgy, úgy olyan szinten hozzászólik az itteni élethez, hogy hogy ne legyen semmiféle honvágya, ne legyen. Tehát, hogy teljes értékű életet tudjon élni, ez az egyik kérdés, és ebből kifolyólag lenne még egy másik, hmm. hogy, hogy hogy lehet úgy élni, hogy az ember megtartsa a saját ö, dolgait is, ugyanakkor ne ki annyira, hogy kiutálják érte a többieknek. Tehát, hogyha mondjuk tegyük föl, ö, nem akarok semmilyen politikai dolgot mondani, de például jellemző egy muszlim beállítottságú emberre, hogy próbálja a muszlimságát kidomborítani akkor is, hogyha egy nem muszlim országban él. És ez lehet, hogy pozitívan jöle, lehet, hogy negatívan. Lényeg az, hogy neki ez nagyon fontos. És én is hát nem tagadhatom hogy Magyarországról jöttem. Magyar, ugye így nézek ki, mindegy, hogy hány ezer év élek itt, mindig azt fogják mondani, hogy külföldi vagyok, mert máshogy nézek ki. És mégis, hogy hogy lehet úgy élni, hogy az ember megtartsa azokat a dolgokat, ami, ami elengedhetetlen az identitásához, de ne legyen terhére ezzel a társadalomnak. Mert ez igenis terhes egy társadalom számára. Bármennyire is beszélünk ilyen inkluzióról, meg ilyesmikről, a külföldi, mint olyan, az általában nem, nem szeretett dolog. Tehát ezt, ezt sajnos el kell ismerni, hogy ez Tehát így te van. Tehát még ezt mindig kapod, ha más nem csak legalábbis érzed, hogy te külföldiként vagy kezelve? Pont, hogy nem. Tehát azt gondolom, hogy az utóbbi öt évben tudok tényleg úgy ö, viselkedni szinte minden helyzetben. Ez hogy intelligencia kérdése, hogy ezt megtanítottad? Biztos, hogy magadnak? az is. Biztos, hogy az is. Ez biztos, hogy nem 100%-osan sikerül, ugyanakkor ö, szerintem a nyelvnek, a, tehát a nyelv az Sokat egyik számít. legfontosabb Igen. benne. Illetve az, hogy rengeteget hallgasson az ember. Tehát itt az a baj, a legtöbb európa ember velem is, hogy mi szeretünk beszélni magunkról. De, de a világ az nem rólunk szól főleg hogyha mi vagyunk az egyedül én egyedül vagyok itt mert hát nem azt mondom, az de magunknak, magunknak a meg hatunk. rólunk szól tehát mi élünk benne ez egy igen, kicsit nehezíti igen. ezt a helyzetet a balansz a lényeg tehát az egyensúly a lényeg mert hogy minden én, én, tehát félek, ha az ember odafigyel a, a többiekre, hogy hogyan mennek a dolgok hogyan csinálják ez nekem egyébként konkrétan az jelentett nagyon sokat hogy az idősebbik film az baseballozik és ez itt olyan nemzeti sport, mint Németországban a foci körülbelül, és nagyon jók benne a japánok, nagyon szigorú a dolog, és hát úgy a legolcsóbb megoldani, hogy az apukák az edzők, és euh, én is részt veszek ebben, és van egy olyan, összesen azt hiszem 60 ember, szülő, akik így ilyen mindenféle chat applikáción belül kommunikálnak ezzel kapcsolatban, és az a kommunikáció, hogy ők csinálják, abból én rengeteget tanultam. Hmm. És az azért érdekes, mert az megy bézbólozni, nyilván az a gyerek, aki szereti a bézbolt, és ennek, tehát mindegy, hogy milyen légkörben valakinek, szakmunkásak a, a szülei, valakinek orvos, valakinek programozó, és egyet. tulajdonképpen az, az összes társadalmi réteg összejön, és összeköti őket a sport, és utána, hogy az apukák, ugye az edzők elmennek, mit tudom, elmenünk, hát nem azt mondom, hogy rendszeresen, de évente mondjuk van egy 5-6 alkalom, amikor összejövünk mind, és akkor elmegyünk közösen hát inni, kár is lenne tagadni, de az, hogy annyira jó a kommunikáció annak ellenére, hogy társadalmilag teljesen más helyekről jöttünk, hogy ez az, ami nekem talán az egyik legtöbbet jelentette, Így az elmúlt években. Ugye négy éve baseballzik a fiam, és ez nekem szerintem rengeteg pluszt adott. Meg hát minden más is, de ezt, ezt tartom talán az egyik leg... De jó. Hány éve éltek kint? Hány éve élsz kint te? Hát ez, ez a 16. éve. 16. Ez alatt a 16 év alatt kaptál -e egy nagyon jót, illetve egy nagyon rossz, ami miatt azt mondtad, na csomagolok és megyek, nem a párodtól, nem a családtól, bárhonnan. Igen, nem? Igen. Biztos, persze, hogy van. Most azt, hogy nagyon jót, én szerintem rengeteg nagyon jót kaptam, igazából ami, ami nagyon jó japánban szerintem, a, legalábbis nekem, az az, hogy alapvetően felnéznek rám az miatt, amit tudok, és ők nem. Tehát konkrétan például német. És ez. És igen, tehát azért, ha megnézzük, hogy. És nem azt mondom, hogy egy tanárt tisztelni kell, egyébként a tanári fizetés az így sem olyan nagyon, hogy mondjam, fényes. Nem ismerek gazdag tanárt, fogalmazzunk így. Viszont maga a, a munka az egy sokkal inkább társadalmilag tisztelt dolog, tehát sokkal könnyebb tanítani. De... Legalábbis sokkal nagyobb örömmel lehet tanítani. meghallgatja -e ezt a beszélgetésünket már a feleséged? És ha igen, érteni fogja? az érzéseidre gondolok, a fogalmazásodra, a kulturális különbség. Hát én azt mondom, nem tudom, hogy meg fogja hallgatni, mert valószínűleg ugye viszonylag hosszú lesz, és azért egy idő után az embernek elfogy a, a türelme. Én azt mondom, hogy szerintem egy olyan 60-70 százaléka biztos, hogy átmenne. Ha konkrétan, tehát hogyha tényleg leül és odafigyel, akkor biztos, hogy belekérdeznek egy dologba, hogy ez már tetszene -e mert... neki, az egy jó kérdés. Ez attól is függ, hogy éppen néhese, e <gül> ah, hámos-e, tehát hogy ezért ez nem, olyan, nem olyan könnyen behatárolható dolog. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Lehet, le, lehet kicsit komolyabb kérdés is? <gül> Bármi lehet. Csúnya szó, ne legyen benne, nem. politika ne legyen benne. Szó nem lesz benne, politika nem lesz. Mik azok a mik azok az értékek az életben, amiket szerinte Mindenképpen kötelező tovább adni a gyerekeknek, a következő generációnak. Tehát szerintem igen, most az attól függetlenül, hogy van-e neki gyereke, nincsen neki Persze. gyereke, csak hogy konkrétan amit a következő generáció biztos, hogy Jó. értékként fel kell vegyen. Köszönöm szépen Kőszegi Mátyás ezt a beszélgetést neked. Én köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Milyen kívánalmakat lehet közvetíteni Japánba? Azt, amit te Mondtál, hogy erősítvén, hogy talán jó lenne, ha így élnénk, a vallásból kifolyólag, de szerintem ezt úgy belülről, ugye nem kell ez vallás, nem kell ez vallattatni magunkat, ne tegyünk semmi rosszat a másiknak. Próbáljunk úgy élni. Igen, azt gondolom, ez hogy ez nehéz, a legfontosabb. de ez nagyon nehéz. Ez igen, ez azért nehéz tulajdonképpen, mert rengeteg ember van, akinek nagyon szívesen tennénk rosszat, tehát ez az emberi természet az a baj a hogy hogyha már szabad egy kis filozófiát így a végére, akár az ember ugye azért gonosz, mert az jó érzés tehát ez egy nagyon érdekes dolog tehát azért csúfoljuk a másikat, meg azért ö, teszünk rosszat általában mert az nekünk jó érzést és a másik pedig, hogy azzal is jót tegyünk aki, akivel leginkább rosszat tennénk az alázat, és az nem egy nem egy könnyen gyakorolható emberi érzés szerintem, és ez, ez az, ami nagyon, talán a legnehezebb, és ez az, ami a japánokban viszont megvan. Tehát azt mondhatom, hogy a legtöbb japán ember alázatos a pozitív értelmében a szónak. Igen, hát alázat, az nem megalázkodás, hanem az alázat Igen. az egyfajta tisztelet. Köszönjél kérlek japánul. Nyugodtan, hosszan. Az elején köszöntünk röviden, most kérlek hosszan. Hát leginkább akkor hosszan, udvariasan Minasán kétek üretarigatózajmastál. Na most ezt valaki ismételje így kapásból, aki nem tudja. Hogy... Mire tárgerél meg a szemmaszkát? Hát azt jelenti, köszönöm, köszönöm mindenkinek, hogy, hogy meghallgattam. Igen. Nagyon szépen köszönöm neked. Én is köszönöm. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte és önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled.